Tömörkény István Vita a kutya miatt A kis vendéglő berendezéséhez tartozik, hogy a vendéglő kutyája szaladgál az asztalok alatt. Kapar az ajtón, ha a konyhába akar menni, akkor kinyitják neki. Továbbá a macskák mosakodnak az ablakpárkányon a napfényben, s ha ki akarnának menni a konyhába, a kutyához mennek és mondják neki macska nyelven, hogy kaparja már meg a konyha ajtót. A kutya ezúttal még nem volt ehetnék, nem kívánkozott a konyhába, hanem az asztalok lába között sétált. A fejét fölfektette a vendégek térdére, az ismerősökére a két lábát is föltette, és a szemükbe tekintvén mondta neki kutya nyelven, csak úgy nézéssel. Na? Adjon Isten, Sógor? Hát, hogy van kend? Bejön egy öreg bácsi a csöndes napfényes délutánon. Valami ideges ember lehet, mert ahogy széjjel tekint, már bosszankodik is azon, hogy minek ide ez a kutya macska állatsereg lett. A kutya valószínűleg nem érti ezt a beszédet, mert oda megy hozzá, és a térdére teszi a fejét. A bácsi megharagszik, és elrúgja a kutyát. A hát szokatlan üdvözlés ez a kutyának, nem szokta meg az ilyesmit. Előbb nagyot kiált hát, és úgy szalad el. A kutya nyikkantására az asztaloknál ülő emberek közül többen az ideges bácsira néznek, és korholás van a tekintetükben. A bácsi fészkelődik, és a maga védelmére azt mondja. – Hát más vendéglőkben ki van írva a falra, hogy kutyák bevitele tilos? – Hát ha máshol még a vendég sem viheti be a kutyáját, akkor melyé tart itt a vendöglés maga kutyát a szobába? – A hát, tartsa az udvará, ha már kedve van a kutyatartáshoz. Egy ember a falhoz támaszkodott mankói mellől csendesen szól. Hát, azért még se kellett volna megrúgni a kutyát. Löhet avval beszélni, löhet annak is azt mondani, hogy hát csiba, ha megérti. A bácsi visszabeszél, mondván. Ha te kérem, ha magának így neki megy a kutya, aztán a piszkos lábait aki a ruhájára, hát ránt egyet a vállal. Az ember nézi. Nem piszkos annak a lába? Eme? kérdezi a bácsi. Hát a sáros lábona. No. Az ember megint mondja, nincs sem most sár. A bácsi apránként föltühösödik. Na hát, akkor meg paros, hogy az ördög búhjön belé! Az ember szól. No, akkor a maga lábába is belebújhatna az ördög. A cipője is poros. Meg ha a sár van, akkor az embőrtalpa éppen olyan sáros, mint a kutyájé. Nincsen abba szömély válogatás. A bácsi hallgat egy kicsit, de sehogy sincsen a kedvére ez a rendre utasítás. Rágja az zivarját, Utóbb csak kifakad. Na hát, ha magára úgy rátehinkedett volna ez a kutya, mint én rám, a maga is csak elrúgta volna, vagy nem? Az ember csendesen mosolyog. Hát, nem nagyon rugdalózhatok, mert nem alkalmasak hozzá a lábak, mert mind a kettőre ráhibázott a srápnál. A bácsi jobban oda néz. Látja a a lábakat. Kisé megresteli magát. Azt mondja a békülékenyen. Hát, no-no, kérem, hát azt én nem tudtam. Csak úgy gondoltam, hogy egészséges lábba, no. A béna honvéd mondja. Hát, tudja, akkor sem. Tudja, uram, ha... Maga is úgy köszönhetne az életét egy hadikutyának, mint ahogy az enyémet én köszönhetem. Magának is más forma végleködése volna a kutyákról. Az emberek bólintanak, hogy ez bizony így van. A bácsi megilletődve néz körül a kutya után. Szól neki. No, hát, gyere ide, kutyuska. No, oh, kedves kutyuskám, Ha hozanak már egy seketek kávét, be cukrot akarok adni a kutyának! A kutya ügyezzel a lovagiasság ismert szabályai szerint elintéződött.